Du lytter til Radio 24/7. Den originale til Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, herr også Schlyde, goddag til denne uges udgave af Danmarks eneste holdingsborgende mediemagasin Q&A. Jeg hedder Henrik Fortrup og tegner mig der med for Q i programmets titel. A Står til gengæld min medvært, Mikkel Andersen for. Og Mikkel, skal vi lige prøve hurtigt at løbe igennem, hvad det er, vi har på tapetet i dag? Ja, lad os gøre det. Først så kigger vi på et af de store da nye danske online-medier, netmagasinet Zetland. Det gør vi med afsæt i, at en enkelt af abonnenterne, eller medlemmerne, som det retteligt betegnes, har skrevet en opsigtsvækkende opsigelse med den begrundelse, at Zetland er både blodfattigt uinteressant og blottet for lidenskab. Vi har besøg af det utilfredse, nu den henværende medlem samt af Zetlands chefredaktør. Dernæst så skal det handle om antallet af freelancer i tv-branchen. Inden for de sidste fem år så er antallet af freelancer på TV2 således blevet mere end fordoblet. Er det godt eller skidt? Vi spørger tillidsmanden på TV2. Så kommer vi heller ikke udenom at se nærmere på mediedækningen af en af nyere tids nok mest omtalte kriminalhistorier, den om den svenske journalist Kim Wahls død på Peter Madsens ubåd. Retssagen begyndte i den forgangne uge, og hvor langt skal medierne gå i udpenslingen af detaljerne, og er Peter Madsen i virkeligheden dømt på forhånd? Vi diskuterer sagen med to erfarne retsrapporter om. Ja, og Henrik, så har Dansk Presse jo efterhånden, øh, må vi sige, fået sin helt egen komiske ali. Ja, og han er ansat øh, på TV2. Der er han uh, nyhedschef, han hedder Jacob Kvonn. Uh, og jeg siger det med en vis overbevisning i stemme, fordi altså, nu har jeg set uh, Kvonn på slapline i tre interviews, tror jeg, uh, med vores tidligere kollega her på uh, kanalen, Kristoffer uh, der yep. nu er blevet vært på Detektor på, på Danmarks Radio jeg ved ikke, hvad det er for et mediehåndteringskursus, Jakob Kvon har gået på, men, men, men jeg tror, at det, der står på side 1, hvis han har været på kursus, det er, at du skal bare beslutte dig for, hvad det er for en sætning, du vil sige, og det skal du så i øvrigt gentage til, folk ikke kan holde ud og høre på det længere. Man kan diskutere, hvor, hvor vellykket strategien er, men den er, den er meget bevidst og konsekvent gennemført, kan man roligt. Jeg prøver lige at, for eksempel at høre det her interviews med netop Christ, Christoffer Eriksen, der taler med øh, bemeldt øh, Jakob Kvon. Ja, og det skal måske lige siges, det det, han snakker med ham om, for de give en anelse ja. kontekst, det er de her, øh, der, er en række, der er et indslag med nogle somaliske kvinder, hvor TV2 har sagt, at ingen af dem er i arbejde. I midlertid så har øh, Christoffer Eriksen, han har altså nogle lønsedler fra en af de tilstedeværende TV2. Han har faktisk hele to, og, to forskellige jobs. og, og det, det præsenterer øh, Eriksen så Kvon for. Lad os prøve at høre med her. Det, I siger i spiken her, det er, at ingen af kvinderne, der er mødt op, har et lønnet arbejde for tiden. De er samlet for at høre, hvordan de er når der opstår sager om deres bolig, familiesamføring, eller hvis de får inddraget deres opholdstilladelse. I der ser man blandt andet hende her kvinden som altså har et lønnet arbejde. Vi har set lønsædlerne, hun har faktisk to jobs. Hvad siger du til det? Altså, jeg er ikke bekendt med, at øh, hun skulle øh, have et lønnet arbejde. Der er ingen, der har øh, klaget til os, eller øh, sagt mm. til os, at øh, vi har taget fejl. Men prøv at kigge på det her billede. Hun sidder lige der. Mm -hmm. Der bliver spikket. Ingen af de fremmødte kvinder har et lønnet arbejde. Vi har set lønsedlerne på hende. Men du tror ikke på det? Og det jeg siger, det er, at jeg har ingen mulighed for at verificere, at Danmarks Radio ikke igen tager fejl i den her sag, okay. som det jo er sket én gang. Det er jo faktisk kun DR, som øh, har lavet en klar fejl, nemlig ved at interviewe en kvinde, som påstod, at hun er en af de 11 tilstedeværende kvinde, og det var hun så ikke. Så tilsendte lønsedler på en kvinde, som er på jeres indslag, det er ikke øh, god nok dokumentation til nyhedschefen, men en håndsoprækning, det er meget bedre. Jeg har ingen mulighed for at verificere, at de sædler, du står med, og det billede af den kvinde, som du står med, at de hører sammen. Og jeg kan bare konstatere, at Danmarks Radio har tidligere i den her sag begået en meget stor fejl ved at interviewe en kvinde for åben mikrofon, som påstod, at hun var en af de 11 kvinder, og det var hun så ikke. Ja, så det Kvon praktiserer her, det er to øh, værktøjer fra mediehåndtings, øh, krisehåndteringskassen. Det ene er øh, angribe præmissen, og det andet er skyd på øh, budbringeren. Og, og nu var det her kun et lille klip af, af, af samtalen eller interviewet. Hvis vi havde fortsat fem minutter endnu, så ville det være præcis de samme ting, Jakob øh, havde svaret. Altså man må vel sige så meget, Mikkel, hvis formålet med Jakob Kvons besvarelse er at få sagen til at dø, så lykkes det ikke særlig godt, fordi øh, hans optræden i, i detektor hos Kristoffer Eriksen har jo i virkeligheden fået diskussionen til at blusse op igen, af diskussionen om øh, tv 2s arbejdsmetoder, og hvorvidt der bliver snydt lidt på væggen. Det kan man vel godt sige. Ja, det har været. Det er jo ikke for at stå og skamme en tidligere kollega, men, men altså, det har fået en rækkevidde de her detektorindslag, som man sjældent har set tidligere, fordi de er jo re relativt velløsten, der er blevet delt på sociale medier, hvor pointen netop har været, at det har været ret sjovt at se, øh, hvad det hedder konstå, og forsøge at tale sig udenom øh, ret konkrete lønsedler i forhold til nogen, som de har sagt overhovedet ikke, var jeg arbejder Jeg mig faktisk, at øh Michael Dyrby, nybagt, relativt nybagt chefredaktør på dagbladet BT, som vi, havde inde sidste uge. Som vi var inde, som havde inde her sidste uge, han har begået et temmelig bisk øh, indlæg i sin nye om netop TV2, hvor Dyrby skriver, nyhedschef Jakob Kvon gentager det samme svar igen og igen. Så gengæld er han omhyggeligt med ikke at indrømme nogle fejl, og så skriver Dyrby videre, TV2 bør forholde sig til vores tvivl og bringe sagen på plads i stedet for bare at tale udenom. Ja, det er jo lidt pikant, det, det Dyrby, han skriver her, fordi han har jo altså, trods alt haft en stilling, der jo sådan mindst svarer til, ja. uh, til den, som Kwon har nu. Hvordan tror du, Henrik, at, uh, at uh, den gode uh, Dyrby, vi har reageret, hvis han stadigvæk havde siddet på TV2 og havde været øverst befagende for Kwon? Og havde oplevet en af sine løgtenand, der øh, sig, som jeg jo Kwon har gjort. Uh, he would not have been amused. Altså, han ville være Altså, man kan mene meget af Michael Dyrby, men Michael Dyrby var en super, super stærk uh, chef på uh, TV2. Og var der noget, han ikke brød sig om, så var det altså, når uh, TV2 blev, uh, jeg så må sige, fanget med, med, med fingrene i, i, i kagedåsen. Uh, så var hans tilgang til det, uh, at så var det altså bedre at lægge sig flat ned og indrømme en fejl. Og, og man, jeg, jeg tror, at, at Dyrby ville som chef på TV2 have sagt det der. Det ser ikke kønt ud, og det er jo i virkeligheden også det, han skriver nu her i sit, øh, i sit øh, indlæg rettet mod Jakob Du lytter til Radio 24 -7. Ja, senere programmet skal vi, som vi var lidt inde på før, tale om dækningen af, af Peter Madsens sagen, men, men vi starter lige lidt, øh, fordi der har været en artikel i et øh, hedderkronet, magasin, det tror jeg mange, vil skrive under på Hederkrone Magasin, uh, The New Yorker, skrevet af en dansk journalist Mette uh, Lundtofte. Hun uh, fortæller amerikanerne, og hvem der ellers læser der New Yorker, om Peter Madsens sagen, og det sker under overskriften The Kim Wall Murder Trial Starts in Danmark. Og det, som Annemette Lundtofte skriver, er, at uh, sagen efter hendes opfattelse afspejler forskellen mellem Danmark og Sverige. Påstanden fra Annemette Lundtoftes side er, at uh, det danske patriarkat, ikke simpelthen kunne få sig selv til at tro på, at Peter Madsen havde begået en alvorlig forbrydelse. Man blev ved med at kalde det et mysterium. Äh, anderledes, helt anderledes var det med svenskerne, må, må man forstå på Annemette Lundtoftes artikel. Mikkel, nu er du min medvært, men du har jo også været inde og øh, kulegrave de her påstande, som øh, Annemette Lundtoft bringer i den her artikel i øh, New York. Du har faktisk tjekket den. Og hvad, hvad, hvad fandt du frem til? Altså, ja, ja, ja, jeg må sige på en pæn måde, øh, at den er, den er meget problematisk i rigtig mange hendes Fordi man kan sige, at en ting er, at hun har en, en politisk overbevisning om, at hun mener, at kønsdebatten og måske medierne i Danmark og Sverige, at der er de svenske at foretrække. Problemet er, at hun forsøger bare at belægge det med nogle konkrete eksempler. Og, og de holder simpelthen ikke vand. Altså, blandt andet så hævder hun det her med, at, øh, at man i, Sverige, eller i Danmark kaldte det for et mysterie, hvad der var foregået ombord i den her ubåd, men det var slet ikke tilfældet hvad det hedder, i Sverige, at man faktisk gik ind og, og, og rapporterede, at der var tale om drab. Men, men de eksempler, hun nævner, hun nævner to aviser. En artikel i, i en, der hedder Sydsvenskeren, øh, der udkommer den 11. august, og der kan man så se, at jamen, samtidig med, at det bliver rapporteret, at, at der faktisk var rejst tiltag eller sigtelse mod øh, Peter Madsen for drab, jamen på præcis samme tidspunkt sker det altså også i de danske aviser. Faktisk refererer den artikel til en pressemeddelelse, som dansk politi udsendt, og som bliver dækket af alle Danske medier. Det and, den anden artikel, som hun bruger som bilag for det her, altså at svenskerne var hurtigere ude, det er fra noget, som hun hævder, der hedder Christiansbladet. Problemet er bare, at vi jeg kan se, så er der altså ikke noget, der, der findes ikke noget medie, der hedder Christiansbladet øh, i Sverige. Det er får 340 hits på Google, hvis man søger på det, og det ser alle sammen ud til at være nogen, hvor de har fejlestadet i mediet, hedder Christiansstadbladet. Jeg har heller ikke været i stand til at finde den artikel, hun nævner i Christians Stadbladet. Det er lidt vildt, fordi New York er normalt et medie, der går meget op i faktatjek, så det undrer mig temmelig meget. Så er der en, en anden ting, er, at hun hævder, at, at, at der er sådan et, et, en klumme, der bliver bragt i en avis, der hedder Expressen, hvor der er en, en kvindelig freelance-journalist, der siger, jamen kvindelige freelancejournalister, øh, altså de er mere udsatte, og det afsted kommer en stor debat i Sverige, og der må man sådan ligesom underforstået noget tilsvarende det kunne ikke ske i Danmark. Men det, som Lundtoft enten ikke ved eller ikke skriver, det kan jeg selvfølgelig ikke vide, hvilke af der hænger sammen, det er, at præcis på samme tidspunkt i Danmark, der skriver Tine Jersen Knudsen i Politikken, Tine Jersen er journalist her på Radio 24 7 nu, hun har tidligere været på Berlinske, der skriver hun et indlæg, der handler om præcis freelance kvindelige journalisters vilkår. Det bliver det sjette mest læste indlæg på Politikens Webavis, og der afsted kommer ekstremt meget debat i medierne. Vi havde hende også inde i QA dengang, på det tidspunkt, hvor det udkom. Øh, og sådan er der en lang række relativt faktuelle fejl. Og, og man må sige, at altså jeg har det sådan lidt... Øhm, hvis det ikke havde været The New Yorker, så vi jeg måske have været sådan lidt mere, nå ja, men altså, det, det kan jo være. Og det, er også, det er også på en eller anden måde delvist et par til indlæg. Problemet er bare, at det her er The New Yorker, det er ligesom det medie, der hedder kronet for at have ansat fakttjekkere, som, som ringer ud til folk. Men nu er vi jo også nødt til i interesse at sige, at din gennemgang af Annemette Lundtoftes artikel, som du nu delagtiggør os i her, har du også skrevet på, på Facebook. Og der, du bliver jo også, der bliver du jo også, Mikkel, mødt med kritik. Kritik for at ligesom at bare vil finde håret i suppen. Jeg kunne så som djævlens advokat spørge mig, kan... kan denne Annemette Lundtoft i virkeligheden ikke har ret i sin overordnede påstand, også selvom hun kommer til at forveksle to øh, svenske aviser. Jo, det kan hun sagtens, det kan hun sagtens øh, men, men, men problemet er bare, at, at, at, at det ikke det, der fremgår. Altså, hvis du kigger alle belæggene, det hun forsøger at le levere som belæg for sin påstand, igennem den her artikel, og det er jo, man kan sige, hvis hun ikke havde gjort det, hvis hun bare havde skrevet et debatindlæg, hvilket det ikke er, det er en, det er en redaktionel artikel, det her, øh, jamen, så havde det jo været okay. Så har hun jo lov til at synes, hvad, hvad hun har lyst til, men hun forsøger altså at argumentere for det ved hjælp af nogle konkrete eksempler, og de eksempler holder i store det store hele, der holder de faktisk ikke. En af dem, som kritiserer dig, og dem, der i øvrigt har været forholdt sig kritisk til artiklen, det er en kvinde, øh, som på Twitter bare sådan hålende skriver, sagde man, underforstået. Den her kritik hænger jo nok bare sammen med, Mikkel Andersen, at du er hankøn, du kan ikke lide, når vi danske mænd bliver fremstillet som nogen, der øh, ikke er forstående over for øh, de kv de, øh, kvinderne. Jamen, det kan jo ikke sige så meget til. Altså, jeg, jeg vil jo sige, at alle har mulighed for at kunne gå ind på, på, på, på min, øh, min, altså, min Facebook-profil. Den hedder facebook.com-mikkel-a. Og så kan man jo læse, hvad jeg skriver, og så må man jo forholde sig til, at man mener, at det er motiveret eller betinget af mit køn, hvorvidt det er rigtigt eller ej. Og der skal det jo i øvrigt siges. Vi vil jo meget gerne, vi vil faktisk ekstremt gerne have haft Lundshofte inden til at forsvare sin påstande i det her program. Vi har gjort en, kan jeg roligt sige, meget stor indsats for at få fat i hende. Og i øvrigt også forskellige andre, der har forsvaret øh, hendes indlæg på sociale medier. Der ikke er ingen der har haft der der tid. Ingen, der har haft enten tid eller lyst øh, til at, at stå på mål for det. Så det er altså derfor, vi sidder her og laver ananas i egen juice. Og apropos ananas i juice, Henrik, så er øh, vores kollega, kære kollega Jarl Korto, han er jo blevet afsløret på færsk gerning. Ja, det er en pinlig, pinlig sag for Jarl Korto, ja, det må man sige, fordi øh, den socialdemokratiske finansoverfører, Benny Engelbejk, har simpelthen taget jeg Korte med bukserne Var vi nogen, der troede, at Jarls øh, angreb mod det, der er hans parti, det, det kan vi sige sikkert, fordi det har han selv erklæret, altså venstre, angreb mod venstre for sådan at ville udflytte for meget. Hvis vi troede, det var drevet sådan af en, en stringent øh, kommentatortænkning, så tog vi fejl, fordi det, som Benny Engelbrecht nu kan oplyse, er, at øh, det skyldes alt sammen, at øh, Jarl er bange for, at nærværende radio, den du og jeg står på, skal flyttes til øh, Sønderborg. Og så, så lyder øh, Ben Engelbregs øh, teori sådan, at øh, for at undgå, at Radio 24.7 bliver forflyttet til Sønderborg, så er det så, at jeg Kordu har startet den her krig mod Venstre i øh, diskussionen om, om udflytninger. Og jeg må sige, jeg har ikke kunnet se den sammenhæng, før en, en, en pludselig, at øh, det hele gik, gik op i en højere enhed, da jeg læste øh, Ben Engelbregs øh, kommentar der. Nej, altså men, det kan jo ikke udelukkes, at det faktisk er øh, lykkedes, øh, den gode Ramskov at få, øh, få det hedder, Jarl, involveret i den her plan. I så fald er det, er det overraskende. Jeg det er sige. overraskende, og det er ekstremt listigt gjort. Øh, bare ærligt, at... Øh, Han er, øh, er også gammel, gammel øh, kommunist, øh, Ramsgaard. Ja, Ramskov, så Det er jo øh, det er muligvis derfor. Ja, det er, det, de det, er nu, det. så er en gammel kommunist, der allierer sig med en erklæret venstermand. Det er øh, det er avanceret, men, men takket være, Ben Engelbrecht, er det nu øh, blevet afsløret. Du lytter til Radio 24-7. Forleden opsagde journalist og debatredaktør på Weekendavisen Søren Villemo sit abonnement på z -land. Og det skete, kan man roligt sige, ikke i stillhed. For et længere indlæg på Facebook redegjorde han for, hvorfor han ikke længere vil betale for online- magasinet og gjorde blandt andet gældende at, og nu citerer jeg, jeg savner blodtost og lidenskab. Jeg savner ufuldstændige personligheder som skribenter. Folk, der hjemsøges af traumer, fikse idéer og ting, de ikke kan lade ligge. Så disse særheder omdannes til noget på skrift. Og det var kun en lille del af kritikken mod mediemagasinet, eller mod z -Land. Og velkommen til dig, Søren Villemose. Hvorfor, hvorfor den her aggression mod Z-Land? Kunne du ikke blot opsige det i, i stedet? Jo, men det havde jeg også, faktisk også tænkt mig at gøre. Øhm, men så sender de mig en mail, hvor de beder mig at uddybe, hvorfor jeg har opsagt mit abonnement. Og, og så kunne jeg så ikke lade være med at, at svare på den her mail. Og så da jeg den så kunne jeg ikke lade være med at lægge den ud. Men jeg havde faktisk, det var faktisk slet ikke min plan. At, øh, jeg havde egentlig ikke nogen intentioner oprindeligt om, at jeg ville gå ud og kritisere Sætland. Øhm, men det men, gjorde du. Men det jeg så. Og nu havnede du i et radiostudie med chefen for det hele. I hvert fald en af dem. Dig, Lerik Horsgaard, chefredaktør på Sætland. Du skal selvfølgelig have lejlighed til at forholde dig til, til kritikken her. Blodfattige og kedelige, skriver Søren mm. Vilmos. Ja, det gør han. Tak for kritikken. Øh, det tager jeg sådan rimelig stille og roligt. Øh, vi, vi er på Zetland ikke, ikke sat os selv i verden for at lave journalistik, der tilfredsstiller andre københavner journalisters behov for polemik og for drama og for, for sensationlyst. Tværtimod er, er øh, lige præcis det, måske i virkeligheden en grund til, at vi synes, der er brug for Zetland. Øh, altså et medie, som, som ikke øh, har andre journalister som publikum, men som... Øhm, leder efter nuancerne, og øhm, forsøger også at tænke ind i en større perspektiv. Men det er Jeg er så lige at sige, vi kan sagtens hisse os op over ting. Jeg Sidste år, der skrev en hel bog, som var et forsvar for, for den lidenskabsfulde øh, journalistik, og den journalistik, der er drevet af passion, og af, af, af, af følelser i virkeligheden. Øh, så så jeg, at du skulle være lidenskabsløs, kan jeg simpelthen ikke genkende, men nej, det er fuldstændig rigtigt. Øh, blodtørst for blodtørstens skyld, og dramaet for dramaets skyld, det finder man ikke også. Men du Google egentlig også har fulgt rigtig dårligt med i det, der har været Sætlands konsekvente programerklæringer hele vejen igennem. Netop vil være sådan en, en antitese til meget af det, der har været logikken i danske medier gennem, gennem mange år. Altså ikke gå efter sensationerne og sådan noget. Så, så, så det forekommer også mig, lidt i forlængelse af det, Korsgård siger, en smule part at du nu kritiserer dem for at være det, de hele tiden har øh, slået sig op på. Ikke at vil være. Ja, altså man kan sige, at Sætland gør ikke noget, som de ikke har på en eller anden måde offentlig erklæret, at de vil gøre. Men øh, derfor kan jeg jo stadig godt være altså, skuffet som, som tidligere medlem. Øhm, altså, jeg, jeg synes, der, altså journalistik er jo mange ting, og det kan gøres på, på mange måder, og man kan gå til det forskellige måder. Jeg, tror, jeg foretrækker journalistik, som, øh, som er, er nok det omvendte af Sætland. Der, der skal være konflikt. Der skal være blod. Altså, du skal gå efter, journalistik for mig handler i høj grad om at åbne skabe, hvor det så rasler ud med skeletter, og alle er akavet i rummet. Og journalisten bliver ved med at rode gennem de her knogler og tage dem op. Og Det er sådan journalistik, synes jeg, når det er bedst. Det er journalistik Men hvorfor helvets navn går du så ind og indrullerer dig i det projekt, når de siger, at det er sådan, de ikke vil være? Jeg skulle lige sige, sig, var... hvis, hvis, hvis, hvis andre end dig øh, ringer til os og, og brokker os over der og får lidt polemik drama, så skal jeg gerne videre distribuere dit, øh, dit telefonnummer eller et, et, et abonnement på weekendvisen. Det er jo simpelthen ikke det. Du finder hos os det. Nej, det er det, tydeligvis det, ikke. det er ikke. Det er ikke den ambition. Tværtimod har vi jo lige præcis sat den i verden, fordi vi synes, der er øh, et, et, for høj, et for stort fokus på konflikt. Et for stort fokus Jamen. på dommet. Selvfølgelig, den journalistik, der, der afdækker øh, uretfærdighed, og som øh, øh, par, sætter tommelfingeren ned der, hvor det gør ondt, den er jo vildt berettet. Selvfølgelig skal der være plads til den, men at... Æh, polemik skulle være den eneste driver af det er polemik, jeg taler om her jeg taler du, om, det var det udtryk, du selv brugte det det der også, er heller ingen polemik altså, der mangler alle sådan nogle ting som normalt er det, der skaber gnister og, og gør, at man får lyst til at, äh, faktisk, det, jeg tror også, der er en sammenhæng men hvorfor jeg aldrig, næsten aldrig ser nogen i mit feed delsætte af den artikler altså jeg så en, der gør det her i forgårs og så bliver jeg mindet om hvor lang tid siden det egentlig er gået siden jeg sidst har set det og det er, er jo nok fordi at, at den der type sådan et folkeoplysning jeg synes, Sætland står for. Øhm, det, det er bare ikke noget, man... Altså, det, det er bare kedeligt. Altså men, men her bliver nødt til at afsløre, virkeligheden er ikke dit Facebook-feed. Og det er måske lige præcis derfor, at, øh, at, at vi har sat os selv i verden for, fordi dit, dit Facebook-feed, som i høj grad afspejler, sådan et, synes jeg i hvert fald sådan en, en, en dystopisk længsel efter øh, slagsmål for slagsmål skyld. S altså øh, dem, der kan lide det, og dem, der er flokket som dig, det nej, vi vil ikke, tror jeg, være noget for dem. Nej, men nu har jeg så rigtig, rigtig, rigtig mange venner på Facebook, så jeg tror, der er lidt en sammenhæng med, hvor, hvor sjældent jeg ser øh, folk dele det her. Men, nu, kan, men, nu, du, dig, men det går men, fint nok. Jamen, det kan, det kan godt være. Øh, at det, og det, det, jeg håber, at jeg er alt det bedste, så det er jeg glad for at høre. Men der er bare... Altså, der er noget med selv, selv det her mål med, at man så skal være oplysende, og man skal vise nuancerne, det synes jeg faktisk heller ikke klarer særlig godt. Fordi jeg synes, at skribenter mangler autoritet. Altså, når de skal udlægge, hvad der sker i Tyskland nu, eller hvad der sker i Bruxelles eller i USA, så stoler jeg ikke på, at de rigtig ved, hvad de snakker om. Det er klart, altså, du, du, du, du har et erklæret formål om at være mistrug for mistrug. Nu nu man lige tage med færdig her, fordi hvis du skal folkeoplyse, og skal gøre folk klogere, så skal du også tale ud for en eller anden autoritet, og der synes jeg simpelthen, at, at det præger sådan at de virker sådan meget unge og uerfarne overordnet set. Jeg mangler sådan en gammel rotte, der har siddet på en redaktion siden 80'erne, og kender et eller andet område ind og ud, og så når han taler om det, så stoler man på ham. Jeg synes ikke, der er nogen af selv, der er skribenter, der der den her autoritet. Så selv når det kommer til sådan den, jeg må sige, det der med at vise nuancerne og oplyse og gå bagom, og det synes jeg heller ikke går så godt. I sidste uge, der udgav vi en, en historie, som en af dem, du henviser til, som netop handler om, om, om den tyske regeringsstandelse, som er skrevet af Philip Flores, der skriver om europapolitik for os fra sit hjemme i Madrid, og som er sådan en af synes jeg, hovedkræfterne på redaktionen han har en fortid som politisk redaktør på Information. Han har været særlig rådgiver i tre forskellige ministerier, og har en... Altså, jeg, jeg, jeg tror, han vil blive smidt, hvis du kalder ham en årsunge, men, men det er han simpelthen ikke længere. Jamen. Vi har Torben Sangel, som øh, vel også, øh, tror jeg ikke, man kan kalde en af de, de yngste i, i skoleåren længere, som er en super begavet, helt vildt vidende fyr. Han arbejder jo også i den anden halvdel af sin, af sin tid. Uh, Mads Nyvold, der skriver om klima for os, har, så vidt jeg ved, nærmest ikke lavet andet end hele sit voksende liv, end at beskæftige sig med klima og med, med, med miljøpolitik. Uh, Marie-Karsten Petersen er en autoritet inden for uh, dækningen af de danske museer og kulturleder og kulturforbrug. Uh, ja, så har, uh, det er det helt sikkert, at gennemsnitsalderen på z reaktion er yngre end weekendavisens. Altså, nu skal det ikke det, handle om weekendavisen mod z Det er fint nok, men, men, men selvfølgelig... Det, ja, det er den. Øh, øh, blandt andet fordi, at vi også synes, der er en værdi i at kende de dele af, af, af virkeligheden, som, som dem under 30 bedst kender. Så teknologi, for ekse som eksempel. Vi har Frederik Kulæres, som, som skriver om teknologi. Han er under 30 og, og nærmest derfor en autoritet inden for sit felt. Han har adgang til kilder, han har han har født ind i det stofområde, han skriver om, og er efter min mening den bedste i Danmark til at dække det område. Så jeg kan simpelthen, jeg kan simpelthen genkende ideen om, at der ikke skulle være substans. Når vi spørger, bare en, en sidste pointe, når, når vi spørger vores medlemmer. Øh, hvorfor de kan lide at være medlemmer af sætterne, hvad, hvad hvor, hvorfor de hænger, øh, hænger ud, dem der, dem, der, dem der holder os ud, så er det lige præcis substans, lige præcis øh, skribenter med autoritet, øh, som, som de henviser til. Men, men Søren, er der ikke også et eller andet i det her? Fordi man kan, du kunne jo godt have opsagt det i stillet. Er der ikke også et eller andet med, at, at, at i en eller anden udstrækning, så er der også blevet sådan en lille smule sådan øh, traditionelt, gamle medieagtige ting, at man er sådan lidt sur på Setland. Man synes, Setland, de er lidt for smarte, de er lidt for, for, hvad kan man sige, gør det lidt for anderledes, lidt for selvsmagende, lidt for alt muligt. Og, og, og det er egentlig bare det, du skriver der ind i forlængelse af med det her, eller hvordan? Jeg synes ikke, at settland gør det så meget anderledes. Jeg siger, måske har z også været højt op i, sådan, øh, i den høje hest, sådan talt meget om, hvad der, hvad med, hvad der ligesom var galt med, med de gamle medier generelt. Og nu skulle vi så komme her og og levere noget, som så skulle være bedre eller noget andet. Og ja, det synes jeg bare ikke helt, altså når, ud fra de idealer. Altså, man lidt har lidt fornemmelsen af, at, at journalistikken er i krise, og nu kommer lige Korsgaard og, og redder den her med Sætland. Med, med sætland og det, det, det synes jeg bare ikke, man gør. Jeg synes, jeg synes, det er kedel... jeg synes faktisk, det kan godt være, at, øh, at I vil noget andet, men jeg synes, at øh, når medier er allerværst, så er de kedelige. Altså det er simpelthen det værste. Altså, der er to slemme ting, man kan være. Man kan skrive forkert ting, og så kan man skrive kedelige ting. Det, det, det, ja, det kan godt være, det keder dig, men, men det keder altså ikke hovedparten af de medlemmer, som hænger ud. Jeg, jeg synes, for mig er øh, journalistikken ikke primært forpligtet over for dramaet, og primært forpligtet over for underholdning, primært forpligtet over for sensationen. For mig er journalistikken primært forpligtet over for virkeligheden. Ja, men det, og virkeligheden er også... Det, det, virkeligheden det, det, er meget mere dramafuld, end man kan udtryk af på z altså, vi i Europa er et brænder, og når det man lige så skriver, land så virker det bare som om, at det hele sådan... Det, og ja, jeg har læst, og jeg synes ikke, at det er særligt... Vi skriver... Vi sk vi, det skriver vi hjernet ja, og vi skriver... vi men, skriver så alligevel? Jeg i, i, det bare... Øh, jeg om du savner blodtost, men jeg, jeg, jeg, ser, ja, jeg. jeg ser ikke en virkelighed, hvor der er grund til at mistro alle. Nej, jeg for, ser ikke en virkelighed, hvor der er grund til at øh, øh, hævne sig på alle. Jeg ser ikke en, en virkelighed, ikke alle, men... hvor, hvor der bor en, en, en Richard Nixon inde i in enhver øh, magthæver. En... Øh, virkeligheden er også nuancerne i virkeligheden er også det. Alle, er alle går... også folk, der er ude på at snyde os. Ja. Lige nu sidder der anden og prøver at snyde os, og ind på Sætland leder man ikke efter ham. I sidste uge, der skrev vi om, hvordan Facebook og Google betaler en promille af deres omsætning ja, i jeg, Danmark jeg i skat. Ja, det, og det er journalistik, der er drevet af ideen om, at der skulle nogen det kan godt være, det er ikke det er, det er, det er lovligt snyd, men det, men det er øh, sindssygt uretfærdigt. Og et system der bør et, et, et, en måde at indrette vores skattesystem på, der bør bekymre os. Altså, altså, nu nu ja. laver jeg lige en time-out her, fordi, ja. fordi, fordi det er jo fair nok, at uh, Søren Vilhelmose er ikke så begejstret for det. Fremgår det og, og du, Det er mere du, du Du uh, du ikke... Jeg du er mere begejstret. Ja, og, og det er jo den vej rundt, jeg, helt, som det skal være. Ja. Men må ikke bare stille et faktuelt spørgsmål. Mm. Du var inde og også for nogle måneder siden, og der, der fortalte du, hvor mange medlemmer I havde. Har I, mm. I fået flere eller færre medlemmer siden dengang, hvordan går det egentlig? Nu er jeg med på, at Billemås kan ikke regnes med blandt medlemmerne længere. Hvor mange har I egentlig? Vi har over 10.000. Så det går godt i den forstand, at jeg vil tro, at vi er et af de hurtigst voksne digitale medier i Norden. Og så jeg er jeg glad. Vi skal være mange, mange flere. Altså, jeg synes ikke, at med... Ja, fordi det sagde du faktisk også, da du var herinde der Jamen, for nogle det, det, siden. Ja, det er også... jo hele tiden planen. Ja. Altså, ingen har haft en ambition om, at vi skulle, at vi skulle være gået break-even nu. Vi, vi, øh, vi skal, for mig, synes jeg, for, for at være et relevant medie og for at indfri den ambition, som vi har, nemlig at, at, at være noget i, i hele Danmark, så skal vi selvfølgelig nå, øh, hvis ikke øh, øh, 12.000, eller lad os sige det, min drøm er, at vi skal i hvert fald nå 1-2 af den danske befolkning, så det vil sige mindst øh, 20-30.000, øh, og det kommer ikke til at ske i morgen. Men det kommer forhåbentlig til at ske. Er du overrasket over, hvor lang tid det tager? Mm, både jeg, ja, og nej. I forhold nej. til, hvor altså, meget bedre du siger, at I gør det? Øh, nej, jeg er egentlig næv, fordi man lærer jo som, som, som startup-person, at, at virkeligheden hele tiden øh, ændrer sig og kommer bag For nej, jeg, nej, jeg er ikke overrasket. Det, jeg, jeg var helt klar over fra starten, eller det var vi, at det ville kræve virkelig, virkelig hårdt arbejde. Jeg skal, jeg skal lige at der er, er der slet ikke noget, for man kan sige, det er en relativt markant kritik, det her. Det kommer jo sådan internt fra Mediedanmark i Danmark i en eller anden udstrækning. Er der slet ikke noget, du kan tage med dig, hvor du sidder og tænker, okay, der var måske et eller andet, som, som Vildemos havde fat i som ikke kunne tage videre i jeres arbejde fremadrettet, altså, som man jeg, siger? Jeg lytter virkelig gerne til kritik. Lige her, der må jeg simpelthen sige, at jeg synes, den har ramt forbi, fordi at vores ambition netop er at lave alt det journalistik, som, som, som Vilmoser ikke vil have. Så jeg synes egentlig, det kommer ikke bag på mig, at han, at han ikke kan lide det, vi laver. Så det er mission accomplished, at sådan Vilmoser ikke vil være med længere? På sin vis, ja. Altså, det, det, jeg, igen, jeg begræder det ikke, fordi at, at vi er ikke et medie, der er henvendt til andre øh, københavner-journalister. Så er det nok meget godt, du har meldt dig ud, Søren Vilmos. Øh, og tak fordi du kom forbi og fortalte dig om, hvorfor du ikke længere vil være en del af Sctlande. Også tak til dig, alle de chefredaktør på Sætland, fordi du kiggede forbi. Du lytter til Radio 27. I mediebranchen er antallet af midlertidige ansættelser blevet fordoblet på det årti. Men på TV2, der går det endnu hurtigere. På blot fem år, så har stationen på Kvægetorvet i Odense fået dobbelt så mange midlertidige ansatte. Det er et problem, mener hovedtillidsmand på TV2, Lennart Steen. Og velkommen til dig, Lennart, min gamle krigskammerat ud fra TV2. Godt at se dig. Hvad er der egentlig galt med tidsbegrænsede ansættelser? Jeg mener, det giver vel bare nogle flere chancer for at prøve at arbejde på TV2. Og det skal der vel også altid være, masser af tidsbegrænsede ansatte. Der er bare kommet alt for mange det er sådan, kan man sige, at den usikkerhed, der altid er i mediebranchen, den føler vi, at den har direktionen flyttet fra direktionslokalerne ud til de enkelte. Altså dem, der er laveste i hierarkiet, bliver midlertidigt ansatte, og bliver forlænget, og bliver midlertidigt ansatte, og bliver forlænget osv. Og det betyder jo, at den usikkerhed, der er, den bliver pålagt den enkelte, og det er den sværest, svageste i hele hierarkiet. Der skal være en del midlertidigt ansatte. Der skal ikke være så mange, som der er kommet. Og det nu, vi er lige indgået i en ny overenskomst, som vi også håber er med til at, at nedbringe det antal. Jeg tror mange, øh, der arbejder i den danske mediebranche, vil sige velkommen til virkeligheden, Lennart Sten, fordi sådan er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange, der arbejder under den slags vilkår derude. Og hvis ikke det var os, der prøvede at ændre på det, hvem skulle så være det? Altså i mine øjne, så er vi nok det medie, der så stærkest i Danmark i Og Derfor er det også os, øh, der er nødt til at tage de kampe, øh, der må tages fordi det går ud over produktet, altså folk begynder at tænke mere på at shine over for cheferne, i stedet for at koncentrere sig om at lave de opgaver på den bedst mulige måde. Og nogle gange har man en lidt mere anonym opgave, og hvis man er fastansat, øh, så, så er det klart, så går man til side, og så hjælper man de andre. I det øjeblik, alle kæmper om opmærksomheden, så bliver det sådan en ting. Det bliver for at shine hos chefen, og man glemmer lidt opmærksomheden på det, som er det vigtigste produktet. Men... Og der er vi bare kommet så langt nu, at der er vi nødt til at sige det begynder at gå ud over overprodukte, derfor så har vi nu lavet den her overenskomst, som blandt andet betyder også, at man kun kan blive forlænget to gange. Og så er det jo så op til, til øh, cheferne så at finde ud af, hvem skal så være der, og hvem skal så ikke være der. Men er det ikke også et eller andet sted, et, et almindeligt vilkår, også hvis du er fastansat, at man vil gerne vil lave et produkt, som ens øh, overordnede er glad for? Det, det tror jeg også, altså uanset om mig og Henrik havde været... Hvad fast eller freelancer, som tilværelse sig, at tilfældet nu er, jamen, så vil vi vel stadigvæk have det som en, en ambition, at uh, dem, der bestemmer, de er glade for det, man laver? Jo, og så vil det også være, med, uh, altså nu I ligestillet, og så ved jeg også godt nogle gange, så må du vige lidt, fordi så skal Kvortrup blive lidt frem og møffe lidt, ikke? Men hvis du havde fået at vide, inden du gik i studiet, at jeg skal kun bruge en af jer efter det her program, så vil det også ske noget af jeres dynamik der, så vil du også skube lidt mere til dem, og du vil ikke sige, okay, jeg trækker mig lige et øjeblik, så vil du selv gå ind og kæmpe. Det, det tror jeg, vil gå ud over på duktet, som I sidder midt i nu. Nu har I nogle roller, og I giver plads til hinanden, fordi I ved, I er sikret på samme måde. Jamen og... altså, hvis jeg lige må tage afsted i vores egen situation, vi er jo ikke en sikrede. Altså, vi er jo vi er ansat på, på, på, som frilancer, og vi kan jo i princippet ryge ud den, den dag i morgen. Prøv lige at stille spørgsmålet igen. Er det egentlig ikke et meget sundt pres at have på sig? Det pres er der altid. Der er altid et produktionspres. Og det er fordi, du er fastansat, så betyder det jo ikke, at så sidder du her øh, til du en gang falder ned af stolen eller falder om. Men det betyder bare, at der skal være en balance mellem det antal, der er midlertidige og freelancer. Det skal der også være. Tibetur en harmonik, at nogle gange skal den hives ud, fordi der sker mange ting, så skal vi bruge nogle flere folk. Men grundstammen skal være fastansattelser. Hvis vi øh, skriver tiden tilbage til 88, da Slime kom til, der hedder det. Chefer skal være ansat, fordi han har set i Danmarks Radio, hvad det gjorde, når folk øh, chefer bare sad og blev større og større, og mægtigere og lave mindre og mindre. Så hans filosofi var faktisk den modsatte af, hvad det er i dag. Altså, cheferen skal være midlertidig ansat. Produktionsgruppen skal være fastansat. Det, den, er lige, den er ved at tippe nu. Og det er derfor, at vi går ind og siger, at det skal der gøres noget ved. Og jeg tror, jeg er fuldstændig overbevist om, at, øh, at vi får ændret noget af det her nu. Altså, der, der vil blive flere af dem, der har været midlertidig ansat, som vi vil blive fastansatte nu. Og nu taler du så TV2, og det er jo for ringeligt nok, det er der, du, du, du er men, men har du nogen formodning om, at det vil have en, hvis der kommer den ændring, som du beskriver der, at det vil have en afsmittende effekt i forhold til andre dele af den danske mediebranche, hvor, hvor, hvor fænomenet med freelancere og løs, løsansættelser jo i den grad er, er udbredt? Jeg har det sådan, at vi er nødt til at gå forrest, og så må vi så se, hvad det giver, fordi vi har råd til at have fastansatte, og det, det skal ikke være de yderste led der skal bære den usikkerhed, der er i mediebranchen. Altså direktionerne, topcheferne, de må også tage det ansvar og sige, ja, det kan godt være, at vi så, det værste, der kan sker, at vi kommer til at ansætte for mange, og så må man jo skære ned på antallet, og sådan er det. Og det kan også ramme fastansatte. Det skal bare ikke være sådan, at det er kampen øh, hele tiden om at shine over for chefen, og det er det, der er drivkraften, Fordi den i sig selv, jeg tror ikke på den, der skal være noget, der skal være ambitioner, men man kan sagtens være fastansat og have ambitioner om at lave nogle gode ting. En af de ting, og det, det er måske en fordom fra min side, men det var, det var noget af det, jeg selv har oplevet fra forbundets side, det er, at, at man har et meget, meget stort fokus på de fastansatte, Hvorimod, at, at man måske ikke fokuserer så meget på interessevejertagelsen for de, de løst ansatte freelancers. Der virker det egentlig som om, at hvis du sidder i en fast stilling på et stort medie, så har du det relativt komfortabelt, og du har virkelig gode goder, men forbundet går ikke ind og interesserer sig specielt meget for, hvad kan man sige, de, netop de løst ansatte, de midlertidige ansatte. Kunne det ikke være et fokusområde, i stedet for at sige, jamen prøver, det er måske en del af fremtiden for mediebranchen. Vi er rigtig mange journalister, vilkårene bliver mere usikre. Skulle man ikke måske i stedet for at prøve på en eller anden måde at opgradere vilkårene og sikre, altså for, for de løste ansatte, i stedet for konsekvent at fokusere på at få folk konverteret til faste stillinger? Jeg synes det ikke også, det ville være godt, hvis der var flere fastansatte. det ved jeg ikke. Jeg er glad for at være freelancer, men jeg tænker på, set fra et mere overordnet perspektiv, øh, vil det så ikke være ønskværdigt også på en eller anden måde, at man fra forbundets side fokuserer mere på en, på en stadig større gruppe? Jo, nu sidder du og snakker med hovedtilsmanden på TV2. Hovedtilsmanden på TV2 mener, det er vigtigt, at der er en stor gruppe, som er fastansat. Og så skal der være harmonikanen, som består af nogle midlertidige ansatte. Der er også nogen, der skal ind og prøves af, der nogen skal vise, om de, om de kan klare mørsten, om de har talentet til det osv. Og det er fair nok, det skal der være. Balancen er bare tippet, og det er det, øh, som, som nu skal ændres på TV2. Æ, jeg skal bare forstå det, du siger, Lennart Sten. Anerkender du, at mange løsansættelser, Selvfølgelig kan det være stress i et vist omfang for dem der har været vant til at have fastansættelser, men omvendt giver det altså også mulighed for at der er en hel masse nye, der kan få født ind for at prøve kræfter med TV2, som de der altså aldrig ville have haft. mand chance for at komme ind hos... Og præcis, og sådan skal der også altid være. Der skal altid være midlertidige ansættelser. Det duer bare ikke, når man har nogle faste stillinger, som nu består af en lang række af midlertidige ansatte, som bliver forlænge to år og to år og to år. De de folk, der arbejder der, de skal også betale husleje. De skal høre måske også lige en anden eller noget andet, og derfor er det sådan helt afgørende, at balancen er i orden, og det skal være sådan, at du kan komme ind på TV2 og få en fast stilling på TV2, hvis du har talentet og hvis du er god nok til det. Nu har vi med en ny overindskommelse, at vi lave det sådan, at prøvetiden er blevet forlænget, så man kan, altså TV2 kan tillade sig at tage nogle chancer og prøve at ansætte nogen direkte ind på fastansættelse. Og så har vi, som jeg også sagde før, så kan man højst blive forlænget to gange til midlertidig ansat. Så man har nogle år til at vise, at man kan det, og man vil det, og ledelsen har nogle muligheder eller nogle år for at se folk an, og så er fastansættet folk. Men der vil altid være midlertidig ansat på TV2, der vil altid være freelancer på TV2, for vi skal have harmonikaen. Balancen er bare blevet fuldstændig for skæv, og det er det, vi tager fat i nu. Og lige til allersidst, Lenders, nu startede vi indslaget med at fastslå, at antallet af løsansatte på TV2 var blevet fordoblet, var det inden for, for to år, ikke sandt? Ja, fem 503, år. Fem undskyld. Ja. ja, hvis vi lige ser en femårig periode ud i horisonten, hvordan kommer det så til at se ud? Bliver der færre eller flere løsansatte end i dag? Hvis vi starter nye projekter, nu har vi lige starte TV2 Echo. Det er klart, det er et forsøg, vi laver et år, og derfor så bliver man ansat som midlertidig. Så vi vil hellere se sådan. Vil der være flere fastansatte på TV2 om nogle år end der er i dag? Vil du det? Og der er mit håb, ja, det vil der være. Og med den profeti siger vi tak til dig, Lennar Sten, tillidsmand på TV2. Tak fordi du kiggede forbi. Du lytter til Radio 247. Torsdag i sidste uge blev det afholdt det første retsmøde i Københavns Byret i sagen om den svenske journalist Kim Wallstød. Helt som ventet var medieinteressen monumental, og allerede på første dagen kunne de journalister, der havde sikret sig en af de eftertragtede pladser, rapportere hårdrejsende detaljer. Også helt efter bogen, så var der kritik af detaljeringsgraden i reportagerne fra retssagen. Og til at diskutere dækningen har vi fået besøg af to Erfarne retsrapporter, dig Linette Jespersen fra Ekstrabladet, med fortid på BT, så vidt jeg husker, og også af vores egen, kan man godt sige her på 24.7, vores egen retsrapporter Marie Louise Toxvi. Vi starter med dig, Linette. Du er en af de Ekstrablads medarbejdere, der sidder nede i retssalen, er det nummer 16, den har der nede, eller ja, i, i, i byretten, og, og live dækker. Hvad for nogle overvejelser gør du der, Fordi du har jo ikke 100 år til at, at, at gøre dig betragtninger om, skal, det, skal, skal læserne have det her i eller skal læserne ikke have det her i Hvorfor Hvad for nogle øh, retningslinjer du sendt i byen med? Jeg vil i hvert fald sige, at vi er jo en redaktion af Grænager som gør det her øh, altså rigtig mange gange i løbet af sådan en måned. Altså, vi, øh, det her, Når vi ser på det, det er jo dybest set bare en drabsag. Altså, og så er det der alligevel ikke, vel? Man kan sige, at der er noget særligt ved den omkring øh, omfanget, og det er et særligt gerningssted, og det er en særlig... Øh, Tiltag. Men dybest set, så er det jo bare et drab i forhold til den måde, det kører i retten på. Og det er også en særlig sag, fordi at vi har vidst øh, på forhånd rigtig mange oplysninger øh, om, hvad der vil komme frem. Og det har selvfølgelig gjort, at vi har øh, snakket om på forhånd, hvilke nogle oplysninger vi, øh, vi holdt tilbage, øh, eller i hvert fald ikke vi øh, fortæller så detaljeret. Og hvad er det for nogle oplysninger? Det er for eksempel noget omkring øh, de stik, hun er blevet tildelt. Øh, hvor vi har besluttet, at vi øh, fortæller, at hun er blevet slukket, fordi det synes jeg er faktisk også rigtig vigtigt i forhold til øh, den her sag, fordi at det er jo der, Anklagemyndigheden faktisk mener, at øh, motivet ligger, øh, og det er en, en, en information, som er rigtig vigtig i forhold til, hvis han ender med at blive, blive dømt, og øh, at der ligesom, kan tale for, at han kan blive dømt af livstid, så derfor er det vigtigt ligesom, at, at, at nævne det. Men det er jo ikke det samme som, at vi behøves at gentage det, eller at vi behøver at gentage i detaljer på den her tegning øh, af stikkene, hvor de sidder, og hvor mange der er ligesom at svælge i det. Men hvorfor egentlig ikke? Fordi, nu siger du svælge, men lige præcis det, du kalder at svælge, kan jo være det, der udgør forskellen mellem, om Peter Madsen bliver dømt den hårde straf, eller han går fri. Men det er også det, jeg siger, at vi, vi nævner faktisk, at der er sket, at, at hun er blevet tildelt, tildelt nogle stik, eller vi kalder det også nogle gange seksuel uh, mishandling, men det er jo ikke det samme, som vi behøver så sige det igen og igen, at vi behøver så at uh, skrive det flere gange uh, i løbet af en, en live-dækning. Men jeg er egentlig fortæller for, at vi øh, netop skal kunne, øh, kunne, kunne viderebringe de her oplysninger, men stadigvæk i en, øh, i en, øh, i en version, hvor vi, øh, hvor vi har tænkt over det. Marie-Louise Toksvig, du er jo været på Politiradio og Retsrapporter generelt herinde på Radio 24 som kort også nævnte for lidt siden. Og du sidder også på hører her. Hvordan forholder du dig til den her kritik af detaljeringsgraden i medierne? Den har været fremsat over en bred kamp over i løbet af de sidste uger at, at på en eller anden måde at man svælger man i de her detaljer. Hvad, hvad er pressen alt for for og sensationsløsten, eller hvordan? Det er mange spørgsmål på en gang, ikke? Ja, jeg ved det godt. For det for... første? Hvis, hvis jeg skal vælge, hvis jeg nu ikke selv sætter og gerne vil følge sagen, og gerne vil have en saulig, super præcis og ordentlig dækning så tror jeg, at jeg vil læse Linette skriver på ekstrabladet.dk, eller muligvis en af hendes kolleger på bt.dk. Fordi jeg er nødt til at sige, at der har vi at gøre med professionelle retsreporter, som har fuldstændig på rygmarven, hvornår, hvor grænsen går. Det kan man godt vurdere på et splitsekund. Det kan jeg godt sige, både fordi jeg læser det nette laver, og fordi jeg selv har en fortid som kriminalreporter på ekstrabladet. Det er noget, man forholder sig til. Man ved det godt. Og jeg tænker, at hvis man er Christiansborg-reporter, så er der også nogle, har man også ting, man kan stå og gøre live, hvor man ved, hvordan forholdene er, man kender balancerne, man kender de rigtige ord. Det er simpelthen ikke særlig svært at tage stilling til, at det her eller der. Selvfølgelig tænker man sig om at gøre sig umage. det håber jeg, da alle journalister gør. Det andet er så at, at tale om at svælge i. Der er nødt til at sige, hverken nette eller jeg, eller nogle af de andre professionelle reporter, der sidder og dækker sådan sag, sidder der jo for at svælge. Vi sidder der jo ikke, fordi vi er sådan nogle blodtørstige monstre eller strikkedamer ved, der synes, det er spændende. Det er alle vores andre kolleger alle om man så må sige amatørerne, som, som synes, at det er døde spændende. Hvem, hvem er det de er? Hvem er det, Jamen, det er måske alle dem, som faktisk ikke rigtig ved, hvad en, en juridisk proces ved retten går ud på, som ikke er klar over, at ja, en dræbser af no Kan vi få sat nogle medier på? Nej, det har jeg ikke lyst til. Okay. Men over en bred kamp, der er simpelthen også nogen her i huset, der synes, at det er vel nok spændende. Prøv. At høre. Drab er en meget, meget alvorlig forbrydelse. Det er også en meget, meget alvorlig forbrydelse at blive anklaget for, når man som Peter Madsen siger, det har jeg ikke gjort. Og det er altid virkelig ulækkert. Og der er altid virkelig mange konkrete detaljer. Og, og jeg kender ikke nogen professionel ret som svælger i det. Ja, det går og man kan godt bringe det uden at det er at svælge, fuldstændig som du kan indtage en måltid, ordentligt og pænt med kniv og gaffel som jeg har lært hjemmefra, eller du kan skovle det ind med hænderne og åben mund. Jeg synes ikke, det man gør på ekstrabladet for eksempel, og det vi bestræber os på at gøre på, i politiradioen, når jeg i dækker sagen her for kanalen, er jo at os anstændigt om noget, som er virkelig, virkelig alvorligt. Men jeg er uh, fuldstændig sikker på, at hverken du, eller, eller du, uh, Linette, svælger i noget, men det gør din læser måske. Og det er vel den, du lige skal have i baghovedet. Er det ikke det? Jeg synes jo ikke på excel at vi er bange for at skrive noget, som vores læsere egentlig gerne vil, vil læse. Og det er selvfølgelig øh, rigtigt, at vores læsere synes, at det her det er, det er super spændende, selvfølgelig. Øhm, men det er jo ikke det samme som, at øh, der ikke også er en, øh, en retssikkerhedsmæssig funktion i det, som vi sidder og, og laver. Altså, der er jo, en, øh, der er jo åbenhed i retsplejen af en grund. Øh, øh, jeg var til det første fristforlængelsesmøde, hvor Peter Madsen han jo selv argumenterede for, at, at der skulle være åbne døre. Da jeg protesterede mod, mod dørlukken, så sagde jeg også der, at det var en sikkerhed for, for, den, for den sigtede på det tidspunkt, for indtil da havde politiet ligesom haft monopol på at og fortælle, hvad der var sket i, i efterforskningen. Og det synes jeg egentlig stadigvæk, det gælder. Altså, når vi laver live-bloggen fra retten, så får vi ligesom fortalt den her historie fra, fra begge sider. Vi får både anklagemyndighedens øh, øh, påstander og deres øh, efterforskning frem, og vi får også øh, forsvarens øh, indvendinger øh, mod det. Og jeg synes jo, det her det er også en sikkerhed i forhold til, øh, at øh, offentligheden kan se, hvad er det for en sag, som øh, anklagemyndigheden har, har strikket sammen, fordi at, øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, at offentligheden har jo nok på mange måder dømt Peter Madsen. Eller? Ja, lige præcis. Og, og, og nu startede du med, Linette Jespersen, at, sige, at det her det er en sag, som alle mulige andre. Og, og, og så vil jeg da alligevel godt korrigere dig lidt, fordi den er måske forskellig derved, at en stor del af min påstand af den danske offentlighed har afsagt en dom, og den dom går på, at Peter Madsen er skyldig. Ikke bare, at i at have har parteret Kim Wahl, men også, at have slået hende ihjel. Og nu kommer mit spørgsmål så. Har han overhovedet nogen chance, som I ser det, for at få en færre rettergang, hvis vi nu et kort øjeblik antager, at han ikke har slået en ihjel. Jeg synes for det første ikke, at vi et kort øjeblik skal antage, at han ikke har slået en ihjel. Jeg synes, vi skal fastslå, at han er uskyldig, indtil anklagemyndigheden har bevist andet. Så det er ikke noget, vi et kort øjeblik antager, og det, jeg skal nok svare på spørgsmålet, det er faktisk lige præcis et eksempel på, det, jeg mener med amatørerne. Altså, det, det er jo et spørgsmål om at forholde sig til, hvad der er de helt grundlæggende principper i sådan en proces. Og, og hvis man ikke dækker det her stof, hvis man ikke beskæftiger sig med det i medierne, hvis man selv på redaktionerne har så svært ved at forstå grundprincippet om, at man er uskyldig ind til det modsatte Nå, hvis bevis, så, sådan set af ja, så end så at man det, er uskyldig ind til det modsatte ja, bevis. så er det jo et udtryk for, at vi sådan grundlæggende i medierne, og dermed også i samfundet, som vi er sat i verden for at holde orienteret, mangler den der helt elementære forståelse af, hvad vores retssystem går ud på. Så, så det til side... Ja, det mener jeg bestemt. Han har en chance, fordi der sidder en uh, juridisk dommer og to domsmænd, som der ikke er nogen som helst grund til at tro, ikke vil forholde sig til deres opgave på en helt saglig ordentlig, nøgtern måde. Men. Men det er da svært, og i valget mellem, om man vil have det her ført som en nævningssag, eller med domsmænd, som Peter Madsen jo selv har haft lov til at tage stilling til, der kan der da godt forstå, at han ikke har ønsket sig en nævningssag. For, for gud det der op ad bakke. Det der, jeg har da vældig svært ved at finde mennesker i kongeriget, som ikke vil sige, at vi tror da nok, at han har gjort det. Det er bare ikke det, det handler om i retten. I retten handler det ikke om, hvad nogen tror. Men, og det er sikker på, at der sidder en dommer, som nok også skal sørge for at holde de to domsmænd oppe på, at det her handler ikke om, hvad vi tror. Det handler om, hvad har anklagemyndigheden bevist, ud over en ved rimelig tvivl. Det er det, det handler om. Men, men er der ikke... Altså man kan jo sige, der, der opstiller du egentlig også præcis det skisma, som der et eller andet sted er, fordi man kan sige, at offentligheden kan der jo sagtens, og det er der jo ofte, en, en, en udbredt forståelse af, hvordan noget sandsynligvis hænger sammen, som er uafhængig af, hvordan den juridiske, i en eller anden udstrækning, hvordan den juridiske sagkundskab vurderer det. Man kunne se på O.J. Simpsons-sagen i USA, den her sag tilbage i 90'erne, hvor han faktisk blev frikendt. Men jeg tror ikke, du kunne finde mange amerikanere den dag i dag, der vil sige, at O.J. var uskyldig, selvom retten faktisk jeg, jeg sagde synes, noget andet. Jeg synes, man rigtig, rigtig mange sammenhæng skal være meget, meget forsigtig med at sammenligne dansk retspleje med amerikansk. Blandt andet er, er vores anklager ikke politikere for eksempel. Øhm, og dommerne er ikke på valg. Så, så der er rigtig mange... Øh, øh, det, det synes jeg ikke, man skal Jeg synes i forvejen, at det, det er lidt tungt, at, øh, at jeg jo kan høre, at en meget stor del af, af danskernes, det gælder også journalisters opfattelse af, hvad, hvad strafferetspleje er, der stammer deres viden fra amerikanske film og tv-serier. Så, så min påstand er i virkeligheden, at vi generelt dækker rets- og stoffet for lidt i danske medier. Fordi, ikke fordi nogen skal svælge, men fordi det er vigtigt som samfundsborger at kende sit retssystem for at forstå, hvad det går ud på, for at forstå dommene, for at forstå, hvilke magtmidler det er, man bliver mødt med, når man pludselig står som den, der bliver anklaget for en forbrydelse. Og det er der meget, meget få danskere, som egentlig har en fornemmelse af. Og jeg ved ikke, Henrik, om du vil give mig ret. Langt de fleste danskere, som i en eller anden, på en eller anden måde bliver involveret i en, en politiefterforskning, måske anklages for en forbrydelse, bliver lamslået over, hvad det egentlig vil sige at blive sat i den stol, skyldig eller ikke skyldig. Og det tror jeg, at blandt andet er et, et mediesvigt, om man vil. Vi fortæller for lidt. Den vil jeg elegant afstå fra at kommentere på, og så give dig ordet lige med Ja, fordi jeg kan se i vores live-blog, vi inddrager læserspørgsmål, og der kan vi blandt andet se, hvor lidt indsigt læseren faktisk har i, i retssystemet. Altså blandt andet så spørger folk, må, men Peter Madsen der må da ikke lyve i retten. Øh, hvor vi så rent faktisk kan bruge den her øh, lifebog til at forklare, hvordan det rent faktisk forholder sig i, øh, i, øh, i virkeligheden og selvfølgelig må en tiltalt, øh, har en tiltalt ret til at, øh, og sådan at sige, hvad, hvad han vil. Så på den måde kan vi også bruge den her sag til faktisk at fortælle, hvordan fungerer sådan en, øh, en retshandling. Men det er vel tangerende til det til de, til de naive at tro, at den sag kun bliver procederet i retten. Altså især, når det handler om sag som denne her, hvor offentligheden jo på en eller anden måde allerede har besluttet sig, og hvor, hvor man vel også må formode, at det, at offentligheden har besluttet sig, på en eller anden vis, hvis jeg diskuterer, hvor meget påvirker dem, der sidder inde i, i, i retssalen. På hvilken måde har du oplevet, Linné Jespersen, at aktøren i denne her sag, det vil altså forsvare, anklager, politi, har brugt dig som journalist til at fremme en bestemt opfattelse af den her sag. Det ved jeg sgu ikke rigtig, om jeg føler mig sådan, øh, øh, øh, øh, på en eller anden måde øh, brugt. På den måde, det gør jeg egentlig ikke, øh, synes jeg. Jeg tænker, at... Øh, ja. ja jeg, jeg tror, at det i virkeligheden, tror jeg, at lige præcis den ene som Linette, vil det være vældig svært at spænde, hvad enten man er anklager eller forsvarer. Men gør de, for, gør de forsøget, forsvarende ja, og synes det, det synes jeg er faktisk jævnligt, man oplever. I og det er jo også et spørgsmål om, at øh, for eksempel, at den udstrakte brug af og ved, ved indledende retsmøder, ved grundlovsforhør og sådan noget, betyder jo, at vi, som er dem, der skal kontrollere dem, der har magten, og dem, der har magten, er jo ikke den sigtede tiltalte, det er anklagemyndigheden og politiet, at, at vi kan kontrollere det, de siger til os, er rigtigt. Øh, og, og det vil sige ved retsmøder, hvor vi bliver præsenteret for en sigtelse, og derefter... Ikke ved noget som helst om, hvad politiet har, hvad de tror, hvorfor de siger, eller noget. Der er, der er det selvfølgelig rigtig, rigtig farligt, især hvis man ikke har forstand på området, så at tale med, med repræsentanter fra anklagemyndigheden, som lige skal forklare, hvordan det her hænger sammen. Fordi du har ikke skyggen af chance for at stille de rigtige kritiske spørgsmål, hvis du ikke forstår systemet. Og der er en risiko for, at de kan få sagt, de kan få præget dækningen af sagen på en måde. Jeg tror egentlig ikke, at det er at, at synderligt bevidst, jeg tror jo, når man arbejder for anklagemyndigheden, så, så tror man jo på de påstande, de sager, man rejser. Ellers må man slet ikke rejse dem. Men selvfølgelig sker der en i, ser i de sager, hvor der er dørlukninger tidlige i forløbet. Og det kan man. Det, derfor var det jo glimrende, at man ved det andet retsmøde øh, for Peter Massens vedkommende, der sad der en dommer og sagde, nej, nu skal dørene være åbne. For indtil da havde vi kun hørt politiets forklaring. Til eksempel havde politiet jo sagt, at der gik vældig lang tid. I offentligheden fremstod det som om, at Peter Madsen i meget lang tid øh, tilbageholdt oplysninger om, at Kim Wahl var død ombord på hans ubåd. Øh, fordi det, det kom jo ikke frem ved det, åbne, ved det lukkede retsmøde. Der fandt man ikke ud af, hvad han havde sagt. Og i meget lang tid sagde politiet jo offentligt, at vi leder efter hende enten i live eller død. Vi håber, hun er i live, men vi ved det ikke. Det viser jo, at Peter Madsen allerede ved grundlovsforhøret, altså dagen efter, han blev anholdt, har sagt til politiet, at hun døde ombord på u så, så for eksempel, når vi skriver om, hvordan hun har, han har skiftet forklaringer, og så videre, Ikke lige på det punkt. Det sagde han faktisk ret hurtigt, men han nægter, at han har slået en hjæltegøren stadig. -Linette, jeg tænker på noget, som, som øh, Marie-Louise nævner, som fremhører som en som som pointe, og det tror jeg kommer bag mange. Men det, men det er det her med, at... Det er faktisk at tage efter hendes opfattelse, altså BT Ekstrabladet, som er bedst til at dække de her emner. Øh, og hvor man, øh, altså man kan sige, nu er jo så begge to, Marie-Louise har en fortid på Ekstrabladet, du er på Ekstrabladet, så det er jo selvfølgelig lidt, lidt selvrosende. Men ikke desto mindre er det, er det et billede, som du kan genkende, at man faktisk har bedre indsigt i, hvordan det, det nitty-gritty foregår i retssalene, end man måske har på de lidt i anførselstegn finere, store, landstækkende dagblade, ingen, nævnt, ingen glemt. Jeg synes jo lidt, det giver sig selv, at når man har siddet i en retsal og dækket utrolig mange retssager, så får man en anden indsigt i, hvordan det fungerer, og vi har daglig kontakt med politiet og med forsvarsadvokater. Og vi går hele tiden til grænsen, og det ved vi jo også godt. Det er jo derfor, at vi har den der diskussion hele tiden om, hvor langt kan vi gå, og hvad kan vi tillade os, og hvad er påvirkningen, hvis vi skriver det her, fordi vi netop skriver med de her store typer. Så derfor synes jeg faktisk, at... Jeg er glad for rosen, altså, for jeg synes faktisk, at vi tænker rigtig meget over, hvad vi gør. Øh, og, og det er jo sådan øh, set også noget, vi egentlig får ros for, af de øh, mennesker, som vi, øh, vi beskæftiger os med. Altså selv folk, som har oplevet noget meget, øh, noget meget grimt. Og jeg tror da, at, at nu får det til at lyde som om, at, at, at folk, der sidder på de landstækkende morgenviser og så videre, de kan ikke finde ud af det her. Jeg synes, at det, at det hold, vi, vi, Linette og jeg, sidder sammen med ved retssagerne, at der sidder rigtig dygtige journalister på adskillige medier, og her skal man jo heller ikke glemme, så snart bevæger der ud landet på lokale og regionale medier, folk, som er, er super dygtige til at beskæftige sig med det her område. Jeg har hørt nylig Danmarks Radio, og nogen, der kritiserede Danmarks Radio, øh, så, så tæt dækket en sag som denne her mod Peter Madsen, der sidder fabelagtig nogle af de absolut dygtigste retsreporter, øh, også i Danmarks Radio, og dækker det her. Så jeg synes egentlig, man er i gode hænder. Der, hvor jeg i virkeligheden tror måske, at distancen er, det er, hvis vi bevæges lidt højere op på redaktionerne, fordi kriminalstof traditionelt jo ikke er særlig fint. Rigtig mange af, af chefredaktørene rundt omkring, de har måske en fortid, sådan i det politiske journalistikker, den slags, som er høj status i vores branche, hvorimod, altså kriminalreportet, vil jeg ikke give mig ret, Lynette, vi er jo sådan lidt, altså vi ligger der og ned lige nede under sportsjournalisterne. Ikke? Det er ikke så fint, og det vil sige, det er ikke et emne, som jo på en vis, som ekstra som for på BT, hvor det er et, et markant stofområde. Der har det selvfølgelig også ledelsens opmærksomhed, men på, på rigtig mange andre dagblæde, hvor det ikke er noget, man vægter så højt, og man har lidt svære ved at tage fat i, så er det, synes jeg også, man kan høre ind imellem, når man hører chefrektørerne udtale sig om det, simpelthen ikke noget, de... Det jeg sig ret meget med. Det kan, synes jeg er ærgerligt. Nu kan jeg ikke lade være med at spørge for nu har vi jo to kvindelige øh, retsrapporter i, i studiet her. Vi indledte udsendelsen med at tale om den der artikel, der øh, er at læse i The New Yorker, skrevet af en Mette Lundtofte, hvor vores hovedpoeng er, at dækningen i Danmark af den her sag har været meget sådan patriarkal, at det har været, ligesom en, været, været en mandelogik, der har været trukket ned over dækningen af sagen. Hvad tænker I om det? Altså, jeg, jeg synes, at artiklen er underlig. Blandt andet står der i den, at, at det var meget svært. Der var nærmest ingen danskere, der kunne tro på, at, at, at han skulle have begået en sådan forbrydelse. Det, det er simpelthen ikke det indtryk, jeg har fået af at hverken følge dækning eller tale med mennesker, som har fuldt dækning. Uh, yes. prøver at høre. Og hele det her med, at, at rollen som en kvindelig journalist, og det, gør det, det vi har vist, hvor farligt det er, er så langt farligere at være kvindelig socioassistent, end det er at være kvindelig journalist, hvis vi bare kigger på statistikken. Jeg synes måske, man skal lade være med at tale så meget om og skal forholde os til, det her er en sag om et menneske, der er dødt. Der er nogen, der mener, hun blev dræbt. Der er en, der er anklaget for at have gjort det. Og det er sådan set det, det handler om. Og vi behøver ikke få det til at handle om alt muligt andet, for det er rigeligt i sig selv. Lige netop meget hurtigt, vi er på de sidste 40 sekunder. Ja, vi synes, at det er irriterende, at det skal blive sådan et uh, kvindespørgsmål, det her. Altså, vi er tre kvinder, der dækker den her sag, plus vi har vores redaktør, der er en kvinde i, uh, i tv-studiet. Uh, og jeg synes faktisk ikke, at det er noget som helst mit køn at gøre. Jeg tror, der er nogen, der synes, at det her stof, det er meget uh, mandigt, men uh, i virkeligheden er jeg utrolig uenig. Og det blev så ordene for Q&A i dag. Mit navn, det er Mikkel Andersen. Min medvært, det er Henrik Kvartrup. Og i teknikken, der sad Kasper Riesgaard og sørgede også for at forsøge at lege mange af de gæster op, som vi desværre ikke kunne få ind til diskussionen om Anne-Mette Lundtoftes artikel i The New Yorker. Tak for i dag.